O, oso ba ez? E, aurrino, urte nerego talde teknikoarekin, ez? Nozte dut eh lan nagia dena dizela oinarte hemenio, bueno, e, beste girotxo bat eman nahi gen ion oneri eta alde hortatik ba, bueno, e, bai, lehendakiko taldean ta bai e, gazteekin lan egiteko, ba etorri diren eh tekniko hauekin e, usteko, ba aurrera poso bat egingo dogula. Hasiera baterian ba, Javi Kapo da kako biharren tratzaile bezena eta eh kategoria txikiei koordinatzaile bezena eta e, por la lan e, on egin duela haan, eta bueno Alex e, bikaina ezagutzen dutak eta den oso ona dituten elkarren artean ez bestalde ba Natxo toro excusedago eh zera preparado de fisikoa e, lehendiko talderekin egongo da baina baitare ba koordinatzen e, gazten lan hortan eta ni ustedua ba, e, Selezio absolutuan eta Espainiako Selezioko beste kategorietan ere hor dago koordinatzari bezala, eta beste dut e, ma, sinak eta garrantzitsua dela guretzat ez da Eta, eta bestan dut, ba, Jorge Martínez dakago baitare, batezaina, e, atezen bezala, usure sauna eta hau behin ba, entarnatzai bezala ere ez, gero e, daz, talde femenioakine hondu da, Seleziorekin, e, baitare ere ba, xerrene bada edo kategorien, gaztetako e, beste taldeekin, eta uste dut, e, bai e, guret ekin ekin gonduen taldearekin, eta baita ere, ba. e, gazte enero basiko taldeekin, ba, ni dut, e, talde polita osatzen dena denen artean, eta ni uste dut, bai, landa isiko eta bai, klubaren zatoz horrentzitzu izango dela.